Я розповів бабусі про свій задум. Вона була в захваті. Сказала, що в цьому малюнку прихований дуже глибокий філософський зміст. Мовляв, більшість людей розподіляють рослини тільки на їстівні та неїстівні. А я зараз доводжу, що насправді все може мати своє призначення і бути корисним, якщо його правильно використовувати. Але я нічого такого насправді не мав на увазі. У мене сад – це сад, а квіти – це квіти і по всьому. Ніколи не думав, що це може бути так важко, бо мені постійно коротіло припинити малювати і піти з Романом до реального саду розповідати різні неболиці. За останній час у мене їх не збиралося чимало. Через це мене все навколо дратувало та виводило з рівноваги. Навіть халабуда на дереві, де я ховався у таких випадках, не допомагала, тому я вирішив знайти справжній сховок, аби перечекати. Бабуса на шафа виявилася ідеальним місцем для цього. По-перше, у ній було темно, по-друге, просторо, а по-третє, вона чимось нагадувала мені шафу в надвірні, в якій я ховався, коли мама і тато починали голосно сваритися між собою, а сусіди гупали на мостіною і кричали тихіше там!». Я просидів у ній якийсь час і збагнув багато цікавого. Наприклад, те, що мої очі звикають до темряви на числі 150 або 160. Залежно від того, як швидко лічити. Я починав відрізняти бабусин одяг від дідусевого, але найцікавіше те, що я чув усе навколо, при цьому залишаючись непоміченим. Мені, на думку, спала блискуча ідея. Я намалюю малюнок у шафі. З одного боку у мене буде надійний притулок, а з іншого я не бачитиму недоліків і робота піде набагато швидше. А ще це додасть картині цінності. Мама буде в захваті, коли дізнається, що я її намалював в соцільній темрії. Від цього задуму в мене в голові постало багато запитань. Чи робив хтось таке раніше? Чи є на світі сліпі художники? Якщо є, що вони малюють? І з чим можна порівняти темряву? Малювання в шафі мене захопило. Знаю, звучить не дуже переконливо, бо людей не можуть захоплювати такі штуки. Може, це навіть трохи дивно. Значно привабливіше гупати м'яч, або дивитися телевікторини, або розповідати неболиці одне одному, або слухати дощ, або лінуватися, або грати в машини. Але я в цьому вбачав можливість перетворити темряву на світло, хай там як вона звучить для інших. Коли я закінчив, то побачив, що це не зовсім те, на що очікував. Наприклад, ружі в мене вийшли чорними, маки блакитними, ромашки рожевими а дерева, стовбури яких я намалював білим кольором, витали в повітрі клубчастими помаранчевими кронами. Бабусі та дідусю малюнок сподобався. Вони сказали, що він дуже оригінальний, і мама ним страшенно втішиться, бо любить мене. Я їм не розповів про шафу, тому що це було дуже особистим. Як халабуда на дереві, про яку я останнім часом дуже багато розповідаю. «Знаєте, яка моя мама?» Завжди усміхнена. У неї таке обличчя, ніби вона постійно дивиться вгору і бачить над собою хмари, які мчать небом уперед, аби за якусь мить опинитися за сотні кілометрів від нас і подарувати комусь очікувану прохолоду. Ніби в її вухах весь час лунає гарна музика, а перед очима – телеканали з погодними приємностями. Теплим весняним дощем або красивою завірюхою або осіннім парком, який гомонить жовтим листям. Я гадаю, їй не потрібні жодні прихистки в голові, бо вона найкраща у світі людина і наперед знає геть усе, що я можу вигадати. Вона успадкувала найкраще від бабусі та дідуся, а я успадкувався найкраще від неї. Мама іноді буває засмучена, бо тато говорить їй різні незрозумілі слова, або я розбиваю вазу, або брат не хоче робити хатню роботу. Але вона дуже гарно дуркує зі мною і вигадує різні цікаві ігри. Мама навчила брати читати швидше за всіх у школі, а мене – бути сміливим подумки і бавитися в різні ігри, про які ніхто більше нічого не знав. Коли я побачив маму біля хвіртки, я подумав, чи не розплакатися мені, бо дуже закрутіло. Я вибіг із будинку і міцно обійняв її. Мама пахла помаранчами, кремом для рук, вітром та потягом. Я ще раз подумав, може мені все-таки заплакати. Йдусь узяв на сумку, і ми втрьох пішли до хати. Бабуся заварила чай. Дідусь дістав чашки з серванту. Мама запитала, як ви тут? Бабуся розповіла про все моє літо від початку. Про садок, про колю, про романа, про гупання, про зливу, про мою допитливість, про риболовлю, а потім сказала, що в мене є для неї подарунок, але спочатку вони хочуть її привітати. І простягли мамі пакунок, у якому були її улюблені парфуми і ще всілякі жіночі речі першої необхідності. Мама запитала, а що я для неї приготував? Я сказав, що мій подарунок у великій кімнаті, і я хочу показати його без присутніх, бо це дуже важливо. Насправді я боявся, що можу розплакатися і не хотів, або дідусь та бабуся це бачили.